December van, 2023 december, utolsó hónap, első nap. Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára, és kövessék, vagy lájkolják, vagy és meg egyáltalán a Kejfej Facebook oldalát. Ezek a mondatok teljesen felváltották azokat a mondatokat, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, korlátozott apokalipszis, meglepetés, minden egyáltalán. Aki a farkaséti tevető fölött közlekedik, az nyári gumival csak akkor induljon el, hogyha valamikor januárban akar visszajönni, vagy egyáltalán föl akar menni, mert szerintem sok esélye egyébként nincsen. A fák azok ilyen diadalívet alkotnak, és ha az ember egyébként a lehajló ágaknak neki megy, akkor nagyjából úgy jár az autónak a zománt szózata, mint hogy a szöges drótnak mennének neki, ami a gyalogos közlekedést illeti gyakorlatilag jégpálya, vagy ilyen részleges jégpálya, ugye a norma mi az az tudom képzelni, az ügyben hívják a pirisi parkerdőt. Mi a helyzet a belvárosban, kedves Filippov? Gyűleg? Fogalmad nincs, ha otthon vagy mi? Még nem voltam kint, de hallom, hogy esik az eső. És tegnap ilyen idő volt? A reggel az nagyon kellemes meglepetés volt. Kicsit eljuttam, hogy télen van. De, de azt találkozott esőbe, ahogy az szokott lenni. Orbán Viktor milyen jól beszólt a bkv nak vagy a BKK-nak. Én ezeket mindig összecserélem. Te mindig tudod, hogy BKV, vagy BKK, vagy tudod, hogy mi az, hogy autóbusz és villamos és annyi untig elég? Hát, a, hogyha éppen a közlekedés szervezéssel foglalkozunk, akkor mindig száprisítem a tudásomat ezzel kapcsolatban. Filippov Gábor beszélget velen Filippov Gábor momentán az Egyensúi Intézet kutatási igazolatója, bár azt állítja, hogy ha rajta múlik, akkor élete végé igaz lesz. Jól beszélek? Erős szavak, de körülmények függvényében inkább igen, mint nem. Te mondtad, nem én? Mondtad, hogy ez egy tartós elképzelés. Hát a tartós és az életed végéig az két különböző dolog. Én csak arra mutanak, hogy az életben sokféle körülmény számára lehet, aminek merkeztében lehet, hogy elbúcsúzni ezt az állástól, de ez mondjuk tartós egészségkárosodás vagy szükség és munkakért teressége. Ne, ilyen ne legyen. Ilyen szerint dolgozni meg itt, lehet. De ápolnálak, hogy vissza tudjál térni a két lábójáró járó közül. Értékelően. A lányom, ha minden igaz, másodszor Covid-os, én azt se tudom, hogy egyszer volt amely az Azt előre ki mutatni megfelelő vizsgálattal, nem? Én nem tudom Figyelj, nekem annyiféle vizsgálatom volt és annyiféle vizsgálatom nem, hogy halvány lila gőzöm nincs Jut eszembe, ígértem a lányomnak tesztet, azt is kell venni, ebédet is ígértem Élete párja is covid -os gyógyulást kívánok nekik. Azt sem tudom, hogy az én életem párja volt a -e covidos. Van egy orvos, aki hozzám nagyon közel áll, nem úgy, mint a postabank, másféleképpen. Ő időnként beolt, én már meg se kérdezem, hogy mit kapok. Kicsit olyan vagyok, mint valami gyártósoron lennék rajta. Kicsit a napok is most olyanok, azért úgy várom, hogy december második fele legyen, mert lett egy ilyen, egy ilyen Modern idők csepri jellegem. Vagy későn Nem tudom, vagy magamra ráuntam. Emlékszel még a modern időkre? Fú, de régen láttam. És emlékszel arra a... Hát ugye most az kéne, hogy valaki jöjjön, ki telefonáljon, aki Skype-al is rendelkezik, mert ugye Iben nem, ugye ezek a mozdulatok maradtak, meg ahogy a Csáplin ott a futószallagnál így csinál, és aztán azt hiszem, hogy futószallag nélkül is úgy csinál. Mikor voltál utoljára a moziban? <gül> Nagyon régen. Ez egy hónapokban mérhető. Az Egyensúlyintézet mit állít, hogy meddig lesz mozi? Az Egyensúlyintézet munkatársaival voltam utoljára a moziban, most, hogy ezt kielvítettetek. Szállnak a barvak, Bar vagy még mit, mit láttatok? A barbik. <gül> A barbit ez valami izékközösségi kirándulás volt, csoportterápia? Pontosan, pontosan szeretnénk volna valami olyat megnézni, amit mindannyian terveztünk, már muszáj megnézni, de nem igényel nagy, nagy kapacitásokat. Minden igényel nagy kapacitásokat. Képzeld el, hogy megragadtam az alkalmat, és a héten volt az Iglódi Csabának a születésnapja, fölhívtam telefonon, és gratuláltam neki a születésnapjához. Nagyon jó, csak szóval én pont találkoztam be. Én nem találkoztam vele, mert valami nőnek egyengedte az útját, akire már nagyon régóta várt. Pontosabban a nő várt rá nagyon régóta, mert hogy akkor ő sír. Az iglódi az ugye mindenkit sírates, tehát az ég egy a világán. Mondjuk azokat nem biztos, akik nem akarnak sírre kerülni, de mindenki sírates, és ez a, nem, nem tudom, hónapokig kell várni arra, hogy az iglódi az egyébként az ember bejusson. És ennek következtében vételezte és iktatta, hogy felköszöntöttem. Nagyon kedves volt, udvarias volt. Iktatta, és aztán elköszöntünk egymástól. Másról nem is esett szó. Csak, hogy a hallgatunk is tudják, egy kiváló nézők is vannak. Éberről, íróról, probléma megoldóról beszélünk, csak hogy ne legyen nagyon benfentes a beszélgetés. Legyen benfentes, akkor legalább úgy érzik magukat, mint hogyha valami olyasmivel nyitnának be, ahova egyébként nem tudnának bejutni. De én időben is szeretem bevonni a többieket a beszélgetésbe. Nem válaszoltál arra a kérdésre, hogy mit állít az Egyensúlyi Intézet, meddig lesz mozi? Semmit nem állít, még ezzel kapcsolatban nincsen szakpolitikai javaslatcsomagja. De dolgok de miért? A kultúrirányítási kultúr szakpolitikánkon, bár valószínűleg abban sem fogunk erre Azért, mert van egy hierarchia sorrendünk, hogy milyen témákkal mikor foglalkozunk, és bár én nagyon fontosnak tartom az moziérőjét személyesen, az ország versenyképessége és jól szempontjából nem tartozik az első 30 közé, talán az első 40 közé már igen. Hát, a te izé sorrended, meg az én sorrendem, azok nem az orosok. Lehetséges, de hiszem ez valószínűleg szükségszerű, hogyha két ember összekerült. Képzeld el, kelek egy hete mentem ennek a tévémisornak a felvételére, amire időnként el menni, ha elhívnak, ez időnként az előső túlzás, második alkalom volt, és Ketten is elkéstek, én teljesen pontos voltam. Tehát az elmúlt időben olyan pontos vagyok, fú. És az egyiket nem említem, de a másik ember az a siffer volt, aki ki volt kapcsolva, és elő se került. És ott folyt egy ilyen beszélgetés, tudod, egy ilyen kényszerű, nem kényszerű beszélgetés azok között, akik már jelen vannak. Ugye hát ez az én esetemben azért is egy nagyon érdekes szituáció, hiszen maga a műsor és annak a párt környezete az nem az én világom, a meghívott vendégek se feltétlen az én világom, de civilben érdekes módon az emberek, tehát hogy mondjam, ha egyébként ott vagy ezekkel az emberekkel, és nem politizálsz velük, és nem gondolsz arra, hogy mi minden tudsz róluk, akkor ha ettől mind el tudsz tekinteni, ami Magyarországon már nem egy könnyű tevékenység, akkor ö, nem tűnnek egyébként semmilyen más embernek, mint te meg én. Ez lehet, hogy egy váratlan kijelentés, de... De most ennél jobban humorizálni szeretnék, és hát kialakult egy aggodalom, mert sehol nem találtuk az Andrást, én kerestem itt ott, az ügyvédi irodájában, és aztán nem is került elő, jövő hét toródott a felvétel, ami azért is nagyon érdekes, mert ezek vannak még olyan sorozatok, ahol ki lehet hagyni egy-egy adást, de ez nagyon jó, és semmi gond. És előkerült az út, az van? Nagyon jól beszélsz, pontosan erről van szó. Hogy délután fölhívtam még egyszer. Körülbelül úgy hívogattam, mintha egy közeli ismerősöm lenne, mintha a lányom lenne, vagy egy riportalanyom, hiszen ugye a lányom egyszer megkérdezte, hogy szeretem -e, és mondtam neki azt, hogy legalább annyira, mint a munkámat, amire mondta, hogy köszönöm szépen, és ott körülbelül ezzel az elánnal hívtam a Schiffert, akit szerintem az életemben nem hívtam ennyiszer. Be volt aztán kapcsolva, felvette Figyelj! Én úgy lelettem barmolva, hogy apukám mondta annak idején, hogy hát vegyük tudomásul, és akkor id id bizonyos mondatokat nem mondok, amelyek nem nekem szóltak, de hogy ő dolgozik, és ugye senki se veszi figyelembe, hogy ő alapvetően ügyvéd és ügyfélnél volt, és ügyfélnél kikapcsolja magát, és az, hogy én aggódtam érte. Ami a mi kettőnk nekünk van egy nagyon nehezen definiálható kapcsolatunk. Tehát én például mindig kapok a születésnapomra, szilveszterre, karácsonyra tőle különböző üdvözleteket, bár ezt a szót, hogy üdvözletet én ki nem állhatom, akkor mondjuk azt, hogy jó kívánságokat, kis karácsonyfa nincs hozzá, amit én egyébként azonnal viszontzok, de én nem, én vagyok a kezdeményező, de úgy lelettem barmolva, hogy az, én próbáltam neki azt mondani, hogy én egész egyszerre aggódtam miatta, mint valaki, aki az ismerettségem, mint valaki, aki már elmúlt annyi éves, hogy kizárt, hogy meghajol, vagy akivel ne történhetne valami, én állítom neked, hogy nem jutott el a tudatáig. Én ezen annyira meglepődtem, de annyira meglepődtem, hogy egy viszonylag hosszú időre olyan mértékben kijöttem a sodromból, hogy a hogy vissza kellett raknia a sírre, ahova egyébként az iglódi rakja az embereket. de akkor jól van, azért ez is fontos. Hát, hogy jól van Én -e, nem tudom, mert szerintem nincs jól, mert aki egyébként egy aggódó telefonra így reagál, az szerintem nincs jól. Beleért, vagy biztos bennem is hiba van, hogy én miért agódom valakiránt, aki ez egyébként nem fűz olyan viszony, amiért én agódhatnék érte, csak az a kérdés, hogy az embernél az definiálni lehet-e, hogy vajon ki, kiért lehet agódni, és kiért nem. Hát az embertársukat jó, hogyha gondolk, egyszer mi is jártunk így, ha emlékszel, annak az lesz a vége, hogy megjelentem a lakásodnál, hogy megérzem, hogy ilyen személy. Ez volt, emlékszem rá, de nem tudom megmondani, mikor, és ez neked tulajdonképpen soha se felejthető el, tulajdonképpen törölve. Ja nem azért mondtam, én sem emlékszem, hogy mit voltak a körülmények, csak De igen, igen. Azt hiszem, azt hiszem, hogy akkor szereztem meg a Honpol a <laughs> És ez tulajdonképpen ez egy nagyon jelentős gátló tényező az én esetemben, ugye mert annak idején a pszichiáterem az megmondta, hogy érzelmileg ne akarjam elcsábítani, mert ő elcsábíthatatlan. De valójában ez nem arról szólt, hogy én feltétlenül akarom őt csábítani, hanem arról szólt, hogy ne akarjak olyan érzelmi tartományba vinni témákat, személyeket, amely érzelmi tartományban azok a problémák, amelyek egyébként velem együtt járnak, és szeretnék tőlük megválni, kezelhetetlenné, vagy legalábbis nagyon kezel, nehezen kezel ezek a szubjektív dolgok, ezek velem mennek. Abban a szférában, ahol dolgozom, soha se volt ennek egy hurráfogadtatása, de azért néha tudtam vele mit kezdeni, így hatvanon túl azért tud néha problémát okozni. Különösen tökéntetlen, hogy nem, nem hagytam abba így viszonyulni emberekhez. Ez egy is dolog, hogy azért a civilizált élet a szükségszerűen azzal jár, hogy meg kell kettőzni a személyiségünket, mert van egy nyilvános szerepünk, meg van egy, van egy személyiségünk annak minden hátrányával és előnyével együtt, és az érdekes, amikor valakinek ez a megkettőződés, vagy a idegenedés önmagától, ez mehezebb ez működik egy kicsit, mintha erről Hát van se voltam így megkettőződve? Uh -huh. Ternap hosszan beszélgettem egy előtt is Máté Gáborral, aki egész egyszerűen ugyanerről számolt be, hogy ő egyébként ebben a megkettőződő tényében azért nem óha meg megnyilvánulni a nagy nyilvánosság előtt, mert hogy félreértenék, félremagyaráznák, kiragadnának szövegösszefüggéseket, és neki elege van abból, hogy ő milyen problémában, akárhogy megnyilvánul, abból soha se tud jól kijönni, vagy még rosszabbul jön ki annál, mint amilyen az alaphelyzet. Én felajánlottam neki a segítségemet, de mondta, hogy nem rólam van szó, bennem megbízik, és ugyanezt mondja egyébként a Navracsics, aki ma hiányozni fog. Um, aki szintén arra hivatkozik, hogy velem ugyan el lehet beszélgetni másféleképpen, de értsen meg, hogy az a szövegösszefüggés, ami köztünk van, egy másik összövegösszefüggésbe kerülve azonnal ellene lesz fordítható, ezért alapvetően nem lehet velem se másféleképpen, vagy hozzá viszonyulni, és hát én ezt rettenetes erről hellem. Mésző Miklósnak volt egy nagyon jó mondata, hogy a közép- és kelet-európai lét az, a, az állandó résen lét fejezéssel jelöl, vagy írható lesz. És hol írta? Valamelyik elbeszélésében, ahol egy külföldi nő érkezik Magyarországra, és arról szól, nem fog eszembe jutni a elnézést, de arról szól, hogy, hogy egy azt hiszem francia, vagy svéd nő, az mennyire nem tudja dekódolni a létező szocializmusnak az érintkezési kódjai Pontosan ezért, mert ő nem ismeri a, az állandó részelésnek a, a szabályait. Nagyon érdekes először is kiszámolnak ezt keresni, vagy zsanieli. Felhasználva a lehetőséget ezt, és leütöm a labdát, hogy egyébként az egyensúly tevékenységében ez permanensei jelen kell, hogy legyen, nem? Természetesen. Általán, aki, aki beszélgetéseket... Nem, a tevékenységben is, tehát, tehát, a, tehát ez a résenlét, ez, ez, ez azokban a prognózisokban, amit ti készítettek, meg a vizsgálatokban másféleképpen, de e, ezen attitűd, létező attitűdhöz alkalmazkodni kell. Tehát a kérdés persze az, hogy vajon az Egyensúly Intézet képes-e arra hosszú távon, hogy ezt az attitűdöt kiküszöbölje, egyáltalán ki kell küszöbölni ezt az attitűdöt? Filippo Velftás, mi a hely? Hogyha a dolgot úgy közelítjük meg, hogy a, a bizalomnak milyen szerepe van egy társadalom rendszer szintű működésében, akkor nekünk ez egy, az egyik kiemelt témánk. Hogy szerintünk a, az általános bizalmatlanság a bizalom alacsony foka mind az intézmények, mindegy mással szemben az országos, ez közgazdásnak mondják itt, a tranzakciós költségeket generálnak a társadalomban. egyszerűen megnehezítik a hétköznapi életünket, és azt, hogy normálisan tudjuk élni az életünket. Mi ezzel nagyon sokat foglalkoztunk, amikor a víziónkat írtuk, külön fejezetben foglalkoztunk a bizalom alacsony szintjével, aminek persze megvannak a maguk társadalmi operi, de, de azt gondoljuk, hogy ez, ez, ez ellen a politika azért sokat lehetnek, hogy ez kicsit átalakuljon. Vannak országok, ahol nem tényleg nem így működik, tehát szépen felmérésekben lehet kimutatni, hogy van, ahol, van, ahol a társadalomnak a tagjai az Sokkal olajozottabbak tudnak kooperálni egymással, mert egy folytában azt nézik, hogy nincsen szerződésben rögzítve minden egyes mozdulatok, akkor hogyan fogják átvenni őket. Innen köszöntöm bj a utána találkoztam vele, és ő pont beszélt egy németországi barátnőjéről, aki egyébként még Magyarországról származott -e a gyerekkorában, akit egyszer hazacsábított. Itthon volt egy ideig, és aztán visszament, és azt mondta, hogy hát nem, nem bírta. Pont, hogy a bizalomról beszélt, vagy a bizalmatlanságról, de mondta, hogy nem bírta ezt a levegőt, és visszament Németországba, és ott ismét jól érezte magát. Az embernek az alkalmazkodó képesség, az életkor, munka, egyéb meghatározhatatlan függvénye az, hogy az ember egyébként hány országban képes gyökeret ereszteni, illetve, hogy képes egyáltalán úgy gyökeret ereszteni, hogy valahol ettől megszabadulva a résnek megszűnik a jelentősége, mert ott nem így élnek? Hát szerintem az éppen életkori is, de az uh, alapvetően egyén függő az egyébként a, a saját alkalmazkodó készségétől függtök. Én ismerek olyat, aki 20 évesen sem tudott volna beilleszkedni egy új kulturális közegbe, sőt, talán a saját szemben is nehezen mennek itt. A bizalom egyébként, ugye, az, ugye ezzel kapcsolatban nincsenek negyedévenként felmérések. A bizalmi indexnek a változása az vajon milyen periódusokban, tehát mennyi időnek kell eltelnie, hogy az ember érdemleges változást tapasztaljon, vagy tapasztalja azt, hogy nem történt változás? Erre kimutatást nem ismerek, azt látom. Ez egy jó kérdés. A... Hogyha mondjuk, hát egy nagyon jó kérdés, meg hogy hogyan lehetett befolyásolni, ez egyik legnagyobb kérdés, és erre én nem láttam egyelőre nagyon meggyőző választ, azon túl, hogy a hétfői tapasztalatot tudják lassan formálni ezeket a, a tíz Az látszik, a rendszervetés a készülnek olyan felmérések, hogy a magyar emberek mennyire bíznak intézményekben, melyik intézményben bíznak jobban, mint a másikban, mennyire bíznak egymásban, és így tovább. És az látszik sajnos, hogy a Rendszerváltáshoz képes mondjuk az intézményekben vetett bizalom, az hosszú, hosszú keresztül e, csökkent. És olyan, olyan intézmények csúsztak le a, a bizalmi skály, amelyek gyakorlatilag egyértet bizalmat jelvesztek, bíróságok, alkotmánybíróság, újságírók, hogy más nem mondjak. Most ugye az újságírók az egyik legmegvetettebb e, szakmai csoportra. Szerintem érvá... sokat tettek érte, vagy sokat tettünk Igen, érte. Ezt, ezt akartam. Hozzáteszem gyorsan, hogy a politikai jellemzőkkel is vannak az emberek. A héten volt egy egészen fantasztikus történet, valaki elmesélte, hogy hál' Istennek semmiféle organikus baja nem volt, de egy éjszakát rettenetes állapotban töltött el nem vérzett és nem állult el, és ennek következtében a mentők nem látogatták meg, illetve a mentők besorolták valahova, ahova egyébként, ahova lakik, három óra alatt nem sikerült, vagy négy óra alatt kiérni. Miközben ő egyébként többé-kevésbé maga tehetetlen volt, tehát magát a telefon se, ő bonyolította. És Ezt követően megkérte a feleségét, hogy egy igen magas rangú embert, akit szintén nem fogok megnevezni, de akinek semmi köze nincs egyébként a mentőkhöz, de az államigazgatás egy viszonylag magas polcán helyezkedik el, hívja föl, és kérje meg, hogy <gül> intézzel, el, hogy küldjenek érte egy mentőt, aki egyébként érteküldött egy mentőt, és aztán a helyzet pillanatok alatt, vagy úrákon belül ő normalizálódott, de nem, nem arról volt szó, hogy szimulált. És aznap olyan hangulatban voltam, egészen elképesztő hangulaton van, hogy én is felhívtam egy nagyon magas polcon lévő embert, um, nem fogom megmondani egy kicsodát, Uh, aki nem vette föl, majd visszahívott, kérdezte, hogy mi a probléma, kicsit ingerülten, majd megkérdeztem tőle, miközben fogalmam sem volt, hogy ez minketünk ismerettsége, van-e ilyen, hogyha netán véletlenül a Kriszta az én lányom, az ő lánya, vagy én rosszul lennék uh, éjszaka, és nem jönnének ki a mentők, akkor ő hajlandó lenne egy mentőt kihívni nekünk. Hát az a döbbenet, ami egyébként a hangján érződött, hiszen nem videótelefont, de azt mondta, hogy igen. Na most például a mentők iránti bizalmam, az most így alakult, nem mintha előtte nagyon lett volna, de nagyon gyakran nem is hívta mentőket. Én minden esetre ennek az embernek a telefonszámát rövidesen meg fogom osztani mással, bár vannak olyan emberek, akik birtokában vannak, Soha se forduljon elő, de azt a döbbenetet, ami kiült, nem kérdezett, nem kérdezte, hogy eznek van -e egyébként most valami apropója aktualitás, aki a másik kit hívott föl, neki sem meséltem el természetesen, megtanultam diszkrét lenni, bár a Molnár Gál Péter is tapasztalhatta volna ezt, de hát volt időm tanulni, és azt gondolom, hogy ez egy kelet-európai abszurd. Tehát ezt meg kéne írni. És egy nagyon jó illusztráció ezekre a bizonyos akciós különötségekre, tehát <laughs> Sok, sok szinten, tehát hogy ilyenkor ezért a, a protekciós ö, beavatkozás is a szűkös kapacitásokat használja fel, tehát valakinek akkor nem jut mentő, csak annak nem aki a 9 szóba került az illetővel, az első illetővel folytatott beszélgetésben, ezt nagyon kritikusan elmondta, nem volt altruista, mondta, elmondta az ő helyzetét, amely egy kiváltságos helyzet, és benne volt a, a, a szó jó értelmében vett aggodalom, hogy aki nem rendelkezik ilyennel, aki az országnak elmaradott a van, azzal vajon mi a helyzet, miközben nem szeretném leírni a mentőket biztos nagyon sokszor jól járnak el leszámítva azt a bizonyos fényképet amit szóvá tettem is amit azóta se cseréltek le tehát a kejfejjancsi az nincs e a toppomban lehet, hogy amikor toppon volt, se tudta volna elérni Én Tegyük hozzá, hogy azt nem a mentősökök te ki ezt a képet hanem egy ember, de... Igen, de hát a mentősök, és, és, és hát innen üzenem Puzsé Robertnek, hogy én köszönöm szépen, örülök, hogy ő nem lesz politikus, de a Rónai egonal folytatott beszélgetését csak nagyon minimálisan láttam, de hogy, a, hogy kulturálisan ő befolyásoljon, azt se szeretném, e, hanem, hanem is a mentőket se is egyáltalán. Tehát ma, ma, maradok a szűk kisköreimben, és maradok a magam buborékjaiban, vagy maradok néhány emberrel közös buborékomban. Ha a hétköznapi érintkezésre viszed a, ugyanezt a problémát, én azt tapasztalom, hogy különösen eljó pontja a dolognak, hogy a bizalomhiány az gyakran az őszinte segítségnyújtást is megnehezíti. Tehát én szántalanszor tapasztaltam azt, hogy amikor vakembernek felajánlom, vagy látásbírót embernek felajánlom a segítsége, mert idősvéninek a csomagjának a titelését és így tovább, akkor ott van az a gyors átfutás a, a szemében, hogy vajon azért találja fel a segítségét, hogy aztán elszaladjon a táskája, a és az elképesztő. tehát amikor, tehát hogy azt kell nekem mérlegelnem, hogyha most megszólítom, hogy segíthetek-e, nem fogja arra gyanakodni, hogy vissza akarok élni a bizalmával, tehát ez egy ilyen kör, ami... Igen, valószínűleg először azt kell mondani, nem vagyok túl nem fogom ellopni a testvérét, és hogyha ezt egyébként elhiszi, és itt alá is írom, és akkor mindjárt átadtak egy nyomtatványt, amin az összes adatot fel van tüntetve, szeretné, hogyha átkísérném a, az utcán, és akkor ismét írtunk egy novellát. És akkor van még egy történetem. Tegnap utaztam a hatos villamoson, ami valószínűleg inkább négyes volt, ugye sokat közlekedem villamossal, mert az autómat úgy rakom le. És és ült egy pacák, akinek fönn volt a lába, a jobb lába így a villamosnak a, az ablakához. És én így, így, először is nem tudtam eldönteni, hogy vajon én akarjak-e oda leülni vele szemben, meg egyáltalán ki ez, aki ott ül rám nézett, ez egy nagyjából fele annyikorú ember lehetett, mint én, vagy valamivel idősebb talán, amiből következik, hogy én már nagyon öreg vagyok, és uh, az országút, és uh, rám nézett, és másodpercek alatt levette a lábát. Um, én, én meg nem tudom, miért elmosolyodtam, és uh, valahogy, valahogy egy ilyen, egy ilyen uh, gesztus nyelvezeten kezdtünk, mert beszélni nem nagyon beszéltünk, én azt adtam értésére, hogy én nem akartam egyébként, hogy levegye a lábát, és nem is fogok leülni, és egy olyan uh, szemkontaktus jött létre közöttünk, mintha egyébként ismerősök lettünk volna ebben a 13,5 másodpercben. És tennap volt nálam egy sportoló, uh, aki az olimpiai sorozatomban van, uh, Szintén az életkorral van összefüggésben Zubor Attila, aki mondta, hogy én milyen jól nézek ki, mire mondtam neki, hogy találja ki, hogy hány éves vagyok, mire mondta nekem, hogy a nem kell, hogy kitalálja, mert megnézte a korábbi olimpiai interjúkat, és tudja, hogy 66, mert a volt erről szó. És teljesen megdöbbentem, én nem is emlékszem, hogy mikor volt nekem utoljára a riportalanyom, aki a riport Tehát akire nem én készültem csak föl, hanem ő megnézett három beszélgetést, hogy tudja, hogy kivel fog leülni. Oda voltam érte is, viszont. Hát így. Ez a professzionalizmus. Nem hiszem, hogy ez a professzionalizmus. Ez, ez megint Valahogy nem tudom a bizalom, mert ugye elvileg lehet szólhatna a bizalmatlanságról is, hogy egyébként megnézzük, hogy ki ez a pacsák, de lett egy olyan légkör közöttünk. Sokszor vagyok úgy a riportalanyjaimmal, még ma is, hogy megkérdezem, hogy akkor délután, vagy megkérdezem, hogy délután nem megyünk moziba, de azért megállom, mert ez az ember, akit felhívtam, hogy Kívna e mentőket, azért az is nagyon furcsán nézett rám, és azért, hogyha sok ilyen dolgot csinálnék, akkor lehet, hogy előbb-utóbb bevinnének a sárga házba, ami már nincs. Nem vagyok-e földre való? Sose voltam, de egyre inkább érzem, hogy nem vagyok-e földre való. Azt pedig nagyon-nagyon élveztem, hogy a leendő utazásunk kapcsán VP-vel felelevenítettem a kapcsolatot, nem tudom, hogy a feleséged elmesélte a történetet. Nem, de még nem ébred fel hogy majd ez az első dolog, amit megkerülhet. Ez, ez, ez lassan egy hetes történet. Pláne. De arról mesélt, hogy én találtam valakit, akit tud nekünk segíteni? Azt mesélte, igen. Na hát az nekem egy gyerekkori ismerősöm, akivel aztán én is elkezdtem beszélni, aki változatal nem él Magyarországon, és aztán meg is egyeztünk, hogy január 10 -e és 15-e között találkozni fogunk, és akkor valószínűleg a negyed is fog találkozni vele, hogy lehessen előkészíteni az utat. Nagyon készséges volt ezúton, is köszönjük neki. Néha nézd bennünket. Köszönöm a rendelkezésre, állást, igazgatór. Én köszönöm. Csak a Service. Isszombizet! Jaj! Yeah, Kiss yeah. is, is. eldöntöttem pisélnek később fogok. Támogatott tartalom következik. Véssük föl. Megvárom. Rossz helyen ülök? <gül> <gül> Éj, Lehet szeretni, és lehet nem szeretni a ligetet, meg hát van a ligetnek egy csomó facilitása, amit hát ebben az időjárásban az ember nem szívesen ajánl csak extrém sportot üzőknek. Így maradjunk azoknál a ligeti programoknál, amelyek fedettek, bár lesz közöttük olyan, ami nem fedett, de hogy azokat egyébként megtartják-e vagy sem, azzal kapcsolatban nincs információm, Igyekszem majd az összes adatot rendelkezésre bocsájtani, és akkor önök is megkérdezhetik majd, hogy egyébként ezeket megtartják. Kezdjük azzal, hogy november 25-én egy adventi adománygyűjtés kezdődött a Városligetben. A Magyar Református szolgálat és a Pavilonker december 15-ig, tehát ez 25-én kezdődött, és 15-ig tart, ma ugye december 1 van. Közösen gyűjti az ünnepi ajándékokat a városligetben. Az akció keretein belül szeretett dobozokat és kifejezetten a gyerekeknek szóló nyilasmisi pakkokat is lehet adományozni. Az adományokat a Pavilonker területén, ez az állatkerti körút négy szám. Alatta található, meg négy egység, a Pavilonkert, a Buyadisznó-liget, a Katúnéni finomságai ligeti lángos, bármelyikében a hét mindennapján, tehát ma is dél és délután 6 óra között lehet ezt leadni. Tisztító és tisztálkodási szerekkel lehet segíteni a rászorult családokat és időseket. A pavilon kedven dobozokat is lehet igényelni. A nyilasmisi pakokban az becsomagolt cipős dobozokba olyan új vagy használt, de jó állapotú ajándékokat várnak, amelyeknek bármelyik gyerek örülne. Játék, gyerekkönyv, édesség, sapka, sál, kesztyű, mint a viccből. Fontos kérés a szervezőknek, hogy a cipősdobozok alját és tetején mindenképp egymástól külön csomagolják be, mert a cipősdobozok tartalmát a gyermeket tudás előtt ellenőrizni szükséges, és ez nem a bizalmatlanságról szó lesz, szerintem így van rendjén. Továbbá azt is kérik, hogy a dobozokon jól látható helye legyen feltüntetve, vagy kisfiú vagy kislány számára készült a csomag, valamint milyen életkorú gyereknek szállják az adományt. Haladjunk időrendben. Tegnap kiállítás nyílt a Néprajzi Múzeumban. A két felfüggesztése Albert Ádám Kristóf Kristián és Strap Dominika kiállítása a Néprajzi Múzeumban. Albert Ádám Kristóf Kristián és Strap Dominika képzőművészek a Néprajzi Múzeum meghívására három éven keresztül dolgoztak együtt múzeumi kutatókkal. A szemináriumok, raktárbejárások, közös elvonulások és intenzív párbeszédek eredményeként múzeumi témákat, kortás kérdéseket, gyűjteményi tárgyakat és saját alkotásokat építettek össze egy-egy installativitásra már tudtam, hogy ilyen szó létezik, gyűjteményi tárgyakat és saját alkotásosokat építettek össze egy-egy installatív művészeti munkában, végül egy összehangolt térbe a kétely felfüggesztése, azért nincs neki rossz címe, kétei felfüggesztése, ez a címe a kiállításnak. A tárlat egyúttal első epizódja a Néprajzi Múzeum ma DOG programja által indított művész tekintetett című sorozatnak, amely már a 2024 májusában nyíló állandó gyűjteményi kiállításhoz kapcsolódik. Ez tehát a múzeum nyitvatartás alatt akár ma is megtekinthető. Ugye a Szépművészeti múzeum az a múzeum, amely egyébként most már egy teljesen szokatlan időpontban is nyitva tart. Ez most a Néprajzi múzeumra nem áll. Más program. Ugye ezt, hogy megtartják-e, azt sem, nem tudom, mert ugye azt mondja, hogy a Városligetbe idén futva érkezik a Mikulás December 3-án első alkalommal rendezik meg, december 3-a, az akárhogy is nézzük, az vasárnap. Hát tételező, hogy vasárnap jobb idő lesz, mint ma. Ma is befuthatna a ligetbe a, lig a, lig a, lig a Mikulás, de hogy úgy elázna, mint a Szösz, az tuti. A Városligetbe idén futva érkezik a Mikulás, december 3-án első alkalommal rendezik meg a Városligeti Mikulás. Tájfutást. A futók két pálya közül választhatnak, egy vagy két kilométeres tárvot, a verseny igazi családi futam lesz, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. Bujatok Mikulás vagy Krampus elő a Mikulás és Krampus jelmezekkel, vagy a Rudolf agancsait is fölrakhatjátok, ez itt tegeződve megy. Én magam nem tegeződöm, de ezt olvastam, most átrakhatnám ugyanezt egyes szám harmadik személybe, vagy többes szám harmadik személybe, de nem teszem. Hát nekem nincsen Mikulás ruhám se, nincsen Rudolf agancsom, és Krampusz bőröm sincs. Én majd, ha futok, akkor fennfutok a normafánál. A versenyközpont a promenád végén található d mint dénes jellű garázs lejáratánál lesz, a távokat fél tíz és fél négyig, tehát fél tíz reggel, fél tíz és délután fél négy egyén ütemezéssel tudjátok teljesíteni. A versenyen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációt az december másodikáig délután négy óráig lehet megtenni, és van egy ilyen link is, HTTPS, kettős pont, kettős, ilyen izé, bam, bam, bam, feliratkozás pont, liget, budapest, pont hú, per városliget, kötőjel Mikulás. Itt van még három pont, az nem tudom, micsoda lehet, hogy még hosszabb. Tehát regisztrálni kell, hogyha az ember utána a krampus Mikulás, vagy Rudolf agancsal futni akar. Nehezített pálya. Készíts velünk ajándékot, festett fa, készítő workshop, hol máshol, mint a Néprajzi Múzeumban a zárva aki kiállítás tárgyainak ihletésével ez december másodikán lesz, tehát holnap szombaton, délután fél tizenegy és fél, nem, fél, tiz, ne, de fél tizenegy és fél egy óra között, ez tehát egy két órás foglalkozás. Pleszkán orsolya, akiről fogalmam sincs, hogy az zongorista, ha ongorista, de szerintem a Pleszkán Frigyes az zongorista, rokonal, -e, de Pleszkánt nem ismerek mást, Pleszkán orsolya bútorfestő segítségével a zárva termőkiállítás népi eszecessiós festett bútorai adnak ítetést, és mintát a vállalkozó kedvű látogatóknak festett égszerek és hűtőmágnes készítésért, tehát hűtőmágnes is lehet festeni. Ez tehát Néprajzi Múzeum Szombat fél tizenegy és fél egy óra között jegyvásárlás szükséges hozzá. Néprajzi Múzeum épületséta, ugye itt háromféle épületsétáról lesz szó. Van a Néprajzi Múzeum épületséta, van a Millennium X Zsolnai millennium Háza épülettörténeti séta, és van a Buszos part történeti séta. Lehet, hogy vannak még egyéb séták is, sőt, biztos, hogy vannak, de én most ezeket gyűjtöttem össze. A Néprajzi Múzeum épületsétája magát a Néprajzi Múzeumot mutatja be. Ez az séta, Három alkalommal is van egy héten, legközelebb holnap, tehát szombaton, december másodikán lesz, aztán a jövő héten szerdán is csütörtökön, és aztán kezdődik az egész előről. Szombat kett csütörtök, vagy ha tetszik, kett csütörtök szombat, kedden és csütörtökön három órakor, szombaton pedig fél tizenkettőkor. Miután olyan épületekről van szó <coughs> egyesek számára, ikonikus mások számára, új, de mindenféleképpen érdekes a Népradzi Múzeum esetén, pedig egy úriás épületről van szó, nem teljesen eszement ötlet egy ilyen sétára belevezni, ami tehát a Néprajzi Múzeumot illeti, az Kedden csütörtökön háromkor, szombaton pedig fél tizenkettőkor tehető meg. Jegyvásárlás online vagy személyesen az Olof Pámes sétányon, mert ugye egyébként ennek az adminisztrációja mind a Millenium épületében van, függetlenül, hogy maga a Néprajzi séta az nem ott van, de ha valaki személyesen akarja ezt elintézni, akkor azt a házába kell megtenni, és 2000 ficsbe kerül az idegenvezetés. Millennium X Zsolnai, Millennium háza épület is írt a csoportoknak, ez szerdán, szombaton és vasárnapon, Szerdán, szombaton és vasárnap. Itt a lehetőség szerint mindenféle, Mindegyik napon más-más az időpont, a szélrózsai minden irányában van az ide szerdán háromkor, szombaton, tehát holnap 11 kor, természetesen déltés és nem éjszaka, vasárnap pedig kereken délben. Buszos parttörténeti sétál, ez 3900 forintba kerül, aki tehát olcsóbban akar sétálni, az, vagy nem buszt akar igénybe venni, az ne ide menjen, de aki buszos parttörténeti sétálni, akar részt venni, ahhoz is egyébként nem már ha egy kicsit jobb idő van. <gül> ez a leget történetével és intézményeivel ismertettek, bepillantást nyerhetnek abba, ugyan szórakoztak a népek a wurszli az 1800-as évek elején, később a műjégpálya jegyés suhanban, vagy a Széchenyi ejtőzve. Jegyvásárlás online vagy személyesen, személyesen a Millennium házában, és ez 3900 forintba kerül minden szombaton. Ez, tehát ez egy napon van, csak szombaton, és egy óraig kezdett el, tehát egy órakor. Elmentünk vissza a nékrajzimúzeumunkba, semmi séta, mézes kalács sütés lesz, sőt, ez ilyen vicces cím, mert az a cím, hogy mézes kalács ütés, sütés. Tehát a mézes kalácsot azt ütik is. Az adventi időszak jeles napja Szent Miklós ünnepe, Miklós figuráját mézes kalács ütő fákban is megformálták. Ki volt ő valójában? Miért ajándékozzak meg a gyerekeket? Csak a nagyszakálló piros ruhás Mikolás járta a házakat, vagy más alakban is feltűnt. Mindenféléről lesz szó, mézes kalács sütés és ütés advent a néprajziban. A programokra délután 2-4, tehát 2 és 4 illetve 4 és 6 óra közötti időpontokra lehet jegyet vásárolni mindez most szombaton, tehát 2 és 4, 4 és 6 óra között, és arra kérik a jelentkezőket, hogy pontosan érkezzenek a programra. A mézes kalács illat mellett az adventi ráhangolódást Gujás Anna. A Hold Dalla zenekar énekese, a Magyar a zenepedagógus és Szlama László, a népművészeti Ifjú mestere, hogy ő Szlama László vagy Szalma László, nem tudom, ide Szlama van írva, elnézést, ha rosszul olvasnám. A Zeneakadémia Koboz és Citere tanára segíti. Alapvetően tehát gyerekprogram. Integrált családi vasárnap, csak így. Integrált családi vasárnap játszunk jelnyelven. Ez szintén szombaton, most szombaton, december harmadikán. Fogyatékossággal élő emberek világnapi alkalmából megrendezett játszunk jelnyelven programon betekintést nyerhetnek, itt tegeződve van, a siketvilág kultúrájában és a jelnyelven történő kommunikációba. Kik azok, akik a siketvilág részét képezik, hogyan kommunikálnak jelnyelven, hogyan segíthetjük egymást a megértésben és az inkluzivitásban, Értékes információk, mindez december 3-án, akárhogy is nézzük, az. Most megnézem, hogy az előbb nem mondtam el rossz dátumot, hogy nem lenne jó a félretájékoztatnám önöket. December 3 az nem szombat. Tehát a sütés, a mézeskalás sütés és ütés az vasárnap van. December 3-án. Tehát a dátumot jól mondtam, de az nem szombat, az vasárnap ugye december harmadik a vasárnap, december második a szombat, amennyiben a dátumra kíváncsiak, akkor mindig a számodra legyenek tekintettel, ha elrontom, hogy, hogy melyik dátumhoz milyen nap tartozik, akkor a számot vegyék figyelembe, hogy a vagy harmadika. Ez a program, tehát az integrált családi vasárnap ez december harmadika, amit tehát tisztázó fia lelvtárs, az vasárnap. Vasárnap lesz. 500 forint a belépő és december 3-án dél és kettő óra között lesz. Etmentünk a Millennium házába december 7-én. Itt már napot se mondok, az olyan messze van, de nincs annyira messze, hiszen egy hét múlva nyolcadika lesz, akkor akárhogy is nézzük, és csütörtök. December 7-én csütörtökön, nem, de december 7-én csütörtökön. 10 és 12 között, ezek elsősorban azért fontos dátumok, mert hogyha vannak gyerekes szülők, akik hétköznap akarnak a gyereknek programot, de nincs mozi, vagy nem akarnak otthon lenni, és az időjárás megengedi, van 4000 forintjuk, mert a 2000 a belépő, à, akkor ez egy ragyogó alkalom, ha egyébként gyerekprogram, de ez pont nem egy gyerekprogram, ez egy időseknek való program, ez egy aktív 60 plusz program, atvendi Dallamok élőzenés előadásával. Valószínűleg el lehet vinni gyerekeket, de valószínűleg inkább ne vigyenek, hangulódjon velünk az ünnepekre, merüljünk el közösen a legszebb karácsonyi dallamokban. A karácsony megelőző négy hét az ünnepi várakozás időszaka, hangulódjon velünk az ünnepekre. Előadók Pávai apor Zongora és keresztes Szilvia ének a művészeti workshopon az ünnep készülődés egyében angyalkás karácsonyi fadiszeket alkotunk, mely lehető. Ajándék is szeretünk számára, hogyha vajon elvisznek gyereket, szerintem nem fogják őket kidobni, de ragyogóan vezettem fel a történetet, csak ez éppenséggel nem gyerekekre specializ specializálódott program, hanem inkább idősebbeknek, már mint az Aktív 60 plusz idősebbeknek tekinthető elnézést, hogyha a én, én nagyon mértékben bonyolultam bele, de most már kibonyolódtam belőle. Lesz Tiger Lilis, amihez egyébként hozhattam volna régebben zenét, ugye mostanság nincsen zene, és ebben a támogatott tartalomban azt is elmesélem neked, András, figyelj, hogy az évadnyitó műsorunkat letiltotta a youtube tehát azt ugye megnézték több mint 2700-en, ez január 17-e, de olyan felhasznált tartalmaink voltak, nem kaptunk büntetést, kedves támogató, tehát továbbra is lehet bennünket támogatni, de nem kaptunk büntetést, de szerzői jogáltal védett tartalmakat észleltek, és emiatt a videót szintén tegeződve letiltották, és a továbbiakban nem is játszható le. Tehát aki a január 17-ei műsort 2023 ban meg akarja nézni, az egyebek között az is sem nézheti meg, mert elhangzott a Summer Night, John Travolta és Olivia Newton-John előadásában a Shame Jeff Bektől, a Shrine Jeff Bektől és ezt a YouTube nem tolerálta. Így ez a műsor azon 2700 vagy 2800 ember számára, akik annak idején megnézték, örök de soha többet nem láthatják. Ezt te is láttad még annak idején, András, vagy ez egy közelmúltban való értesítés. Ha megzavartalak az albásban elnézést. A Tiger Lilis, ez egy angliai Angliából származó, nem tegnapi együttes, fantasztikus zenéje van, a klasszikus Kejfej játszotta is a Tiger lilis t um, Egyszer kaptam vagy még a média pontban szereztem be, már nem emlékszem. December 5-én lesznek, este fél nyolckor, hol máshol, mint természetesen a Magyar Zeneházában. Márti um, Zsák és Adrienne Stout, ének harmonika, zene gitár, illetve nagybőgő zene,fürész, teremin, vagy mi a teremin, nem tudom, uh, és ének. Az estető, tudom, mi az a teremén? Akkor nézem. Teremin vagy Teremin az egyik H-val a másik H- nélkül, de ne is, de hát, az egyik első elektronikus hangszer lényegét tekintve egy egyedi módon rádióhullámok interferenciája által vezérelt analóg szintetizátor. Hát, most bejjebb vagyunk. Sötét és deviáns színházi jelenség de sokkoló és egyben szórakoztató, hátborzongatóan varázslatos előadásmód, ők a Brit Tiger Lilies alternatív kabaré keresztapjaiként is apostrofát avantgár produkció, amely december 5-én ad koncertet a zeneházában, angol tudás nem hátrány. Szerintem early már nem nagyon uh, lehetnek, de az early jegyek azok 8000 alatt, a teljes árú jegyek pedig valamivel 10 000 forint alatt kaphatók. Uh, három napra rá, nyolcadikán, mi akárhogy is nézzük, márhoz egy hétre lesz, a Sziámi lép föl, aztán jön Vig Mihály, Mire én magam is másod magammal, harmad magammal, tehát hárman fogunk összesen elmenni, HK-val és PG-vel. HK nő, PG pedig. férfi. De akkor erről most részletesen nem beszélek, hiszen a jövő héten még sort ejtünk erre. A Szépművészeti Múzeum. Ugye itt mondtam, hogy vannak olyan napok, ahol eltörő nyitva tartás van. December 7-én csütörtökön a román csarnok zárva van. Valószínűleg ott valami program lesz, tehát aki meg akarja nézni a román csarnokot, az december 7-én akarja. December 8-án pénteken, a belépés 10 és 3 óra között, az állandó kiállítások pedig... E negyed-háromtól. A Rönöár kiállítás zárása háromnegyed-nélkül, az épület zárása négykor valamilyen program lesz nagy valószínűséggel. Hosszabb nyitvatartás a Rönöár kiállításon, szombat-vasárnapi belépés már 9 órától, illetőleg hétfőn is nyitva, belépés dél előtt 10 és délután 5 óra között, kivéve december 4-én és 11-én. Ha nem voltam követhető, bár nem voltam bonyolult, akkor legyenek szívesek meglátogatni a Szépművészeti Múzeum honlapját. Ez eláll a következő alkalomra. Ez eláll a következő alkalomra. Városlegeti programok támogatott tartalmat láttak és hallottak. Kis szünet, és felhívom Horváth Csavát, vegyük le a támogatott tartalmat, Zulló polgármesterét. Köszönöm. Yeah. Ha aki szerencséd van, akkor még visszajövök, majd lehet, be. Ilyen. Nem el a kisablust kivágni? Köszönöm. Jaj. Barga Géza persze tudja, mi a teremin, mert barga Géza, hogy zenész. Te tudtad, mi ez a teremin? Igen, tudtam Hát itt mindenki tudta, mi a teremin rajtam kívül. Krisztete te is tudtad, hogy mi a teremin? Mm. Ezek olyan pillanatok, mint amilyen a Kejfeje Jancsira, valamikor jellemzőek voltak. Jej A mészőjelbeszélés címe a Stiglic. Még várunk egy kicsit. Nincsen telefon Az hogy a kedve. De, igen, jó. De visszarakatod. Üzelem neki, hogyha negyedszeres és sikerül, akkor Kurtács András megoldja másféleképpen. Na még egy utolsó. És szól. Berakhatod, András. Most, szép jó reggelt. Viszont kívánom, követelek téged már amennyire le a követni, az el, ez a csütörtök, meg ez a szerda nem maradt program nélkül, bár általában nem szoktál program nélkül maradni, de közösségi találkozókból kijutott. Ez így van. A, a szándékos, hogy a közmeghallgatás és a képviselőtestületülés az egy napon van? A közmeghallgatás és a képviselőtestületülés általában egy napon van mindenhol, eh, egyszerűbb a szervezés. Uh -huh. Az hihetetlenül érdekes, hogy a zuglói lapok iránt, ugye ez máshol is így van -e egyébként, nem tudom, ugye máshol ilyen behatóan nem követem a kerület életét, de hogy milyen érdeklődés van iránta, beleértve, hogy hány példányba nyomják, ami egészen hihetetlen. Igen, ez egy szerintem nagyon sikeres és népszerű lap a zuglói, a zuglói helyi ügyekben. Leginkább inkább az uglói lapokból tájékozottnak, ezzel ő ki minden kutatásban. Ezért nyilván fontos, és nem tudjuk kiváltani egyelőre online példányra. Pedig van rá törekvés, ugye hallottam. Van, tehát már, már van egy másfél éve online verziója is az újság, tehát letölthető, hozzáférhető. És ha jól emlékszem, egy-kétezer uglói ezen a csatornán keresztül nézi, olvassa, forgatja, de azért a többség szeretnék kezébe venni a papírt. Tehát egyelőre ez még egy párhuzamosság. És a terjesztése mindig gond van, amikor mondjuk a terjesztő nem tud bejutni egy zárt lépcsőházba, és mondjuk a lakók ehhez nem is adnak engedélyt. De mondjuk van egy lakó, aki viszont szeretné az újságját, akkor egyedileg kell megoldani, ha ezt jelzi a megadott telefonszámokon vagy e-mailen, akkor minden esetben meg szoktuk tudni oldani a kollégákkal, hogy ő külön megkapja az uglói lapokat. És azért, hogyha valahova nem jutna el, már 70 ponton lehet közterületre hozzáférni, óvodák, bölcsödék, rendelők és különböző intézmények előterében kivantéve egy uglói lapok állvány, és ott mi gondoskodunk arról, hogy mindig legyen. Ezeken a pontokon havonta több mint 5000 példány megy el, és egyre nagyobb az ügény. Tehát nem, nem, nem árválkodnak ott ezek az újságok, hanem elég hamar elfogynak. Tehát úgy tűnik, hogy ez a több széle terjesztés, ez elég sikeres, és nagyon kevesen maradnak ki belőle. Horvács Saba Zugló, Zugló polgármester beszélget velem, vagy én beszélgetek vele? Nézőpont kérdése minden esetre nem egy olyan interjú, ahol... Uh, Feltétlenül minden pontosan úgy zajlik, ahogy a médiában szokott, és az általában nem szokott a hátrányára lenni a beszélgetésnek. Tegnap egy ötszám összeg hangzott el, de nem akarok hülyeséget mondani. Hány? Te emlékszel rá, vagy tudod, hogy hány példányba nyomják? 70 ezer. Erre emlékeztem, de ez egészen hihetetlen. Most 65 ezer és 70 ezer lesz, igen, bár annyira nem hihetetlen, mert Elméletben ennyi háztartás. Én ezt értem, de hogy erre van igény, anélkül, hogy megnevezném a, napok, a napilapokat egyiket, tehát egyik napilap sem e, kell el 70 ezer példányban, pedig azok országosak. Igen, azért van egy fontos különbség, a napilapokért fizetni kell, ez pedig... Ez kormányzati tájékoztató formátum, ami azért nem ugyanaz Nyilvánvalóan egy napilapot megvásárolni több száz forintért naponta, azért az nem mindenkinek fér bele a büdzséjébe. Ha már itt tartunk, akkor. A... A... igen. Ez is fontos, hogy egy olyan e, zuglói kiadvány legyen, amiből e, sokféle információt megszerezhetnek. Nyilván elsődlegesen az önkormányzatot, a területet érintő ügyekben, de van benne más, kicsit búvárosabb téma is, tehát hogy könnyedebben megírva, megjelenítve olyan témákat, amit az emberek máshol így olvastak, csak mondjuk nincs rá pénz. A mennyi időnként jelenik meg? Esik? Mennyi időnként? jelenik most. Ja, havonta jelenik meg. Szerintem a... az üres telefonfülkékről már esett szó, és arról is esett szó, hogy az nem a kerületi kompetencia, de... Esk. Ja, hogy a használaton. Igen, e és ugyanígy eszembe jut, e hát ugye az nagyon sokszor feltűnök és e személyes vonatkozása is van, hogy nagyon szomorú látványok ezek a kihalt újságos pavilonok. Tehát amíg e tőlünk nyugatra, de könnyen lehetséges, hogy északra is. Uh, virágzó uh, napilapkultúra van, uh, ami egyébként annyi utcai újságos standot jelent, ahol egyébként a legkülönbözőbb dolgokat lehet kapni, de újságos standok alapvetően, addig mindig nézem azt az elárvult újságos standot a Tököli és a uh, Hungária sarkán, és hát úgy megesik a szívem rajta, hogy eszembe jut a múlt, meg ahogy múlik az idő, egyre szörnyebben néz ki, de legalább az ablakai nincsenek kitörve. Ezeknek a hosszú távú sorsa, mi lebontják, elviszik, ott marad mementónak. Hát nyilván, hogyha nem lesz ráigény, euh, még néhány. Szerintem már nincs is nyitva tartásuk, vagy nem tudom, mikor vannak nyitva. Nem, de hogyha nem jön új bérlő, aki bármilyen hasznosításba gondolkodik, mondjuk kürtős kalácsot sütne ott, mert ez egy viszonylag menő dolog, a város szerintem ezer pontján lehet kürtős kalácsot venni ma már, ez korábban kur kuriózum volt most már olyan, mint a lángos meg a palacsinta, amiből viszont egyre kevesebbet lehet találni, tehát ez meg nehezebb, de a lényeg, hogy ha nem talál valamilyen funkciót magának kereskedelmi szempontból, akkor előbb... Hát az nem fog, mellette van két másik bódia, az egyik szintén zárva van, és akkor innen eszembe jut, hogy talán a mostani képviselőtestületi ülésen, de mindenféleképpen a közelmúltban is, ez ugye egy állandó decemberi program, a mexikói uh, útnál ott a milleniumi föld alatti végállomásánál lévő pavilonok bérletének meghosszabbítása, de most nem is ezt kérdezem alapvetően, hanem azt, hogy milyen politikát val zugló önkormányzata ezeknek a pavilonoknak a fenntartását, illetően amelyek között vannak jobban kinézők, kevésbé jobban kinézőek, nagyobb forgalmat bonyolítóak, kisebb forgalmat bonyolítóak, iszonyatos bűzt árasztóak, és kevésbé iszonyatos bűzt árasztóak. Ugye ott mindjárt a, a, a, a Hungária és a Tököli sarkán három ilyen is van, de beszélhetünk természetesen a mexikói sorok meghosszabbításáról is, ami ugye egy permanens kérdés, mert már jóval korábban is felvetődött, hogy azok miért nem kaphatnak végleges engedélyt, vagy több éves engedélyt, de ennek megvan a maga története. Nem annyira zuglói története van, és nem is zuglói tulajdonokról beszélünk, hanem fővárosi önkormányzati tulajdonokról, és azért csak évente kerül meg de most már jó pár éve, szerintem mostan tíz éve hosszabbítja a főváros évente. Ami nyilván az, annak akadály, hogy valaki felújítsa ezt a pavilont, de itt egy nagy, felú, nagy felújítás várat magára, egyelőre nincs pénz a fővárosnak, és azért évente hosszabbítja, hogy ez ne legyen akadálya. Mondjuk egy 5-10 éves pavilon szerződés ne legyen akadálya mondjuk egy be, majdani beruházásnak. De egyelőre simán ki lehetett volna, volna tölteni 5-10 évet egy vonalba, de ez nyilván az akkori vezetésre, mert a jelenlegi vezetés sem tudhat előre, hogy ilyen pénzügyi helyzetbe fog kerülni. A tere beszélget György Javis a Városliget ZRT vezérigazgatójával a Városligetet negatív értelemben érintette Bardóczi Sándor, a főváros főkertész zuglót kifejezetten pozitív értelemben. Azt írta, lezárult a közösségi kertekben a jelentkezés második szakasza, a hat legtöbb előzetes jelentkezővel bíró közösségi kert helyszíre, összesen csak nem 300 megerősített jelentkezés érkezett, mely alapján a tervezést a három legtöbb és kapott helyszínen, a 8. kerületi Aurora utca 19. szám alatt, a 11. keleti Gazdagréti lakótelepen és a 14. kerületi Erzsébet királyné útja 78 szám alatt indítjuk el. Erre a három helyszínre összesen 205-el jelentkeztek. A 14. keleti helyszínen a nagy száma miatt a Zuglói önkormányzat felajánlotta a kijelölt területtel szomszédos önkormányzati telket is, amit hálásan köszönünk. Igen, azt szél az, hogy minél többben tudjanak itt hobbi kertészekként tevékenykedni. Ez általában és 7,5 és 10 négyzetméter között kialakított ágyást jelent, és ha így tekintjük, akkor sok-sok sok-sok talál abba, hogy termeli a kis saját zöldségét, a kis gyümölcsét, és mindez közösségi környezetbe teheti, közösen művelve a saját parcellát, rendelkeznek egy közös szerszámos kamrával, majd közösen történik meg a szükséges anyagok, szerszámok beszerzése, és nem csak kert művelők lesznek, hanem egy új közösséget is alkotnak. Voltam a születésénél két héttel ezelőtt, ahol megjelentek a pályázaton érdeklődést azok, ez a következő hónapokban folytatódik, és bízom benne, hogy tavasszal már, hát ugye a tavasz vége felé, ájus környékén, meg tudják kezdeni a munkát és a kerti munkákat, és onnantól az örömforrásává válik. A jövő héten, amikor még mindenféleképpen beszélünk, valószínűleg hosszamban beszélünk, majd elnézést a szóismétlésért a tegnapi önkormányzati képviselőtestület ülésről amelyet teljes terjedelmében nem tudtam megnézni az önkormányzati tévében, mert el kellett hagynom az orgán, a helyiséget, amiben ezt néztem, és valami ismeretlen okból aznap nem is tér vissza az önkormányzati tévére ez a program valószínűleg valamikor vasárnap vagy hétfőn kerül ismét föl. A hatodik kelet valamiért előnyt élvez, mert azt később is meg lehetett nézni. Azt azonban láttam, hogy a napirendi pontok kiegészültek egy ponttal, nevezetesen az első napirendi pont, ugye azzal, azzal volt kapcsolatos, hogy most akkor akarnak építeni toronyházat, zugló területén nem akarnak építeni. A Fidesz frakció egyébként a maga nemében teljesen normálisan viszonyult a témához, különös tekintetel arra, hogy azért felhívja az, a képviselő belét a polgármester figyelmét is arra, hogy ez egyelőre csak szóbeszéd, amire ugye a polgármester joggal azt mondta, hogy manapság nagyon sok minden csak szóbeszéd útján lehet hírt szerezni róla, de vannak megerősített források is. Valójában ezzel a projekttel kapcsolatban mire képes egy kormányzat nevezetesen zugló. Leginkább arra, és ezért nyújtottam be egy indítványt, hogy Lázár Jánossal a kormányképviseletébe tudjak tárgyalni erről kimondottan, hogy meg tudjuk, hogy mi a valóság, mert valóban csak is kimondottan információk, tehát újságban megjelent hírek állnak rendelkezésre, hogy ebből tudakozódjunk. Aztán a testületi ülés végére a hír, hogy elvileg Lázár miniszter. Sajtótájékoztatót tart hét témában. Ez némi alkutalommal tölt el. Minden esetben mi készülünk írásban is fordultunk egy levélformában lázár és bizom benne, hogy a tárgyalása sor kerül, akkor néhány kérdést talán megnyugtatóan tudunk tisztázni, vagy még jobban meg fogunk rémülni. Ezt még ma nem tudom. Uh, nem tudom, hogy végül is jelen voltál-e, illetve, hogy milyen érdeklődéssel bonyolódott, vagy uh, rendezték meg, mert ez a került megrendezésre, ez nem az én szövegem. Szili Péter Antoni Rita uh, Kuszín, és Mérőverre jelenlétével az álvozatból példakép uh, beszélgetés és a parban, amely hétfőn volt ezen a héten. Részvettem, még részvettem egy gyerekasztal megbeszélésen is. Abszolút csak a maximális elismeréssel lehet a szakemberek erőfeszítéseiről. Egy fő évvel ezelőtt volt az erősebb nem kampányunk, ami az erősebbik nemet, a férfiakant mutatta be, mint akik elutasítják az erőszak, a családon beli erőszak minden formáját, és ez szerintem egy nagyon pozitív kezdeményezés volt, amit az Ugolyam kormányzajta indított az útjára, tudomásom szerint több más település is vett át ebből a részleteket. De mégiscsak az a, az a probléma, van ez a jelenség, tehát ez nem szűnt meg, a civilizáció nem dobta ki önmagából az ilyen típusú problémákat, viszont a szakemberek segítségével és az önkormányzat programjainak a segítségével a látencia, tehát a, a lappangás, hogy ezt rejte lehet a család négy falak között csinálni, ezt e, sikerül azért oldani. Tehát, hogy az áldozat ismerje fel, hogy ő áldozat, hogy ő egy olyan terrorban él, akár verbális, akár fizikai terrorban, amit nem tud elviselni hosszú távon, és hogy hol kapja meg a segítséget, milyen segítséget tud kapni. És távoltartási végzéssel akár már jogi úton is lehet érvényt szerezni az ő, az ő jogos igényeknek, hogy ne érje semmilyen bántalom. Tehát ez egy nagyon bonyolult, nagyon összetett szociális kérdések, emberjogi kérdések és egyáltalán emberi érzések keverednek. Áldozatok is beszéltek erről a problémáról, a saját saját életükkel kapcsolatban. Tehát egy nagyon jól sikerült, de azért egy szomorú témáról szóló konferencia jellegű esemény. Azt végül is nem kérdeztem, hogyha kérdeztem, akkor elsikad, de az az én felszínességem, hogy az első rendkívüli, tehát ez a napi rendi pont, ami korábban nem volt, de most lett, ott végül is valamilyen döntés született a képviselő ülésen, és annak milyen formája volt? Ha csak az emlékezetem egy hangban elfogadta a képviselőtestület a az... sürgősségi titkányomat a Dubai eh, projekt kapcsán, hogy a kormányjal kapjak egy teljes körű felhatalmazást. Eh, nyilván elsőként arra, hogy kiderítsem, hogy mi a fele van. Um, ez akkor is fontos egyébként, hogyha az önkormányzatnak utóbb kiderül, hogy semmilyen eszköze nem lesz? Ez akkor is fontos. Eh, és azért én, én Bízom abban is, hiszek is abban, hogy ha nem is tudjuk egy az egybe, az ugló képére formálni a történéseket, amit mi szeretnénk, mert nyilván akkor szeretnénk ott egy városliget mellett, egy városliget kettő parkot, ezt azért nehéz, és ennyire azért vérmes, vérmes igényei még a lakosságnak sincs, mert például én 15 évvel ezelőtt álmodtam egy 20 hektáros új vidámparkot mert hogy akkor is látszott már, hogy kinőtte, után a alósféle városvezetés megszüntette a vidámparkot. hiába kértük, hogy akkor kezdeményezik ennek a áthelyezését erre a területre, az nem történt meg, és tulajdonképpen jó utód nélkül szünt meg a vidámpark, nem is tudok olyan országról, ahol ilyen jellegű létesítmény ne lenne bármilyen formában. Tehát ez egy nagyjából a terület ötödét lefedő lehetne. És nyilván parkok, sport, terület mellett, sok közfejlesztés is szóba jöhetne, de ezekről csak tárgyalás után utján tudnánk valahogy véleményt mondani. Egyelőre annyi, annyit tudunk róla, amennyit te vagy bárki más, aki ebben az országban, akik és mondjuk felütötte a sajtóorgánumokat, amiben ami ezzel foglalkoztat. Tehát hivatalos információk nincs, és azért kértem a testületet határozathozat arra, hogy ennek, ennek függvényében hivatalos információkat is tudjak szerezni. Miközben nem látszik enyhülni a hatházi horvát sava viszony, van azért olyan ö, dolog is, amely kifejezetten zugló érdekében történik. Ö, azt írja a hatházi ákost, hogy egyre kíváncsi vagyok arra, mit akar fogal körömmel eltitkolni Orbán a Bosnyák téren 244 milliárdért Tiborcs haverjától megvett irodák szerződéséből. A per során a bírók megnézték a szerződést, és semmi olyat nem találtak benne, ami alapján nemzetbiztonsági kockázatot jelentene ha megtudnánk a részleteket, a másodfokú tárgyalást azért kellett két héten elhalasztani, mert a bíróság észrevette, hogy az állam, most ezt nem minősítem, de azt írja, a jogászai pofátlan módon két oldalt egyszerűen kihagytak a bíróság részére átadott dokumentumból, meg kellett vár, várni, ami pótolják ezután a Transparency International jogászainak és a bíróságok maradék függetlenségének. Hála a másodfokon, már jogerősen is megnyertem a pert, a mellékletek megismerésért külön perlünk, amit azt jelenti, hogy rövidesen ezügyben mindenki okosabb lesz. Hatházi Ákos épp úgy, mint te, és gondolom a részletek felül te is kíváncsi vagy. Igazából nem nagyon. Megmondom, hogy miért. Figyelek. Nem, ez egy szokásos a kormányzatra jellemző dolog, hogy akkor is titkulózik, amikor szerintem nem kéne. Tehát valamiért ez náluk akkor, hát, nagyon nehezen tud tenni, hogy egy adásvételi szerződés tervezetben, ami még nem adásvételi szerződés, ez csak egy tervezet. Tehát jogi értelemben földhivatali bejegyzéssel érdemben nem jár, és nem is érdemi érdemjogokat. Nyilván azt az összeget követelheti az állam, amit foglalóként ad. De nagyon csodálkoznék rajta, hogyha egy adásvételi szerződésben olyan adititok lennének, amivel összeomlik a Fidesz rendszere, ha kiadja. Tehát én azt gondolom, hogy ez csak a szokos közösítés hogy nem adunk ki semmit, az ellenzék eh, találgasson nem számít úgyse, mert majd a szavazóink eh, nem ezzel fogja fognak dönteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez inkább csak egy ilyen pökkendi magatartásnak a része, és nem fogunk megtudni grandiózus titkokat. Persze jó, ha látjuk, eh, különösen az ukrai önkormányzat számára jó, ha látjuk, mert nekünk azt is vizsgálnunk kell, hogy történik-e olyan eh, szerződés -kötési cselekmény, ami alapján kártérítési kötelezettsége keletkezik a beruházónak az önkormányzattal szembe. Hogy pontos legyek, ha egy érvényes adásvételi szerződést kötne, és erről nem értesíteni előzetesen az önkormányzatot, akkor szegés követne el. Tehát de mivel ez még egyelőre nem egy végleges adásvételi szerződés, az ő állításuk szerint mi ezt megjellatkoztattuk tavaly, az szerint ez nem sérti az önkormányzat életfő. bocsánat idén már áprilisban volt, a hiszem, csak már összefolynak a képek ebben a témában. Uh, tehát ők azt ami feltett jogi kérdéseinkre, hogy a mi szerződésünket az ő álláspontjuk szerint nem sérti. De persze csak akkor tudnánk mi is megállapítani, ha a szerződést megkapnánk, de mi sem kaptuk meg a szerződést. Mikor lesz aktuális szerinted annak a kérdése, hogy miután nem lesz előválasztás zuglóban valójában Rózsa András elindul-e vagy sem, különös tekintettel arra, hogy mit mondott Donát Anna illetőleg a Momentum elnöke a tekintetben, hogy ebben az új helyzetben hanettán megszavaznám majd a mi hazánk javaslatát, a listás választási rendszerről a parlament, akkor a Momentum nem óhajtja gátolni a jellegi vezetésnek az újrázását, kormánypárti oldalról, vagy parlamenti oldalról nézve pedig az ellenzék győzelmét. Szerinted ez mennyi időbe kerül? Csodálkozni fogok, hogyha nem ezen az úton lépnek, mert ők önállóan, önállóan akarják magukat megnérettetni. Az ellenzéki szavazók pedig együttműködést várnak el a pártjaitól, és nem, nem azért vannak szimpatizások, hogy a pártok a szavazóik hátterével tetszelegjenek a nagy nyilvánosság előtt, hanem azért, hogy elérjék a közös célt. Már pedig a választók az ellenzéki szavazók egy dolgokban értenek egyet, hogy ezt a rezsimet valahogy el kell, akarítan, el kell zárni, új világot kell hozni Magyarországra. Most ezt az legegyszerűbb választói attitűd is tudja, hogy ez csak együttműködésben lehetséges, és még úgy is pokoli nehéz. Tehát amikor valaki ebből kiáll, és ordas nagy hülyeségeket kezde beszélni, és megtámadja körkörösen a teljes ellenzéki térfelet, az nyilvánvalóan egyértelmű a szavazó számára, hogy ez nem köz. Jó, egyelőre nem tűnik visszavonulót fújni, hiszen egyebek között december 4-én a bosnyák tér lenyúlása kapcsán egy beszélgetést is szerveznek hatházi Ákos rózsá András és Stefano Bottoni részvételével. Ez ebbe semmi ellenmondás nincs. Tehát e, ilyen. És az álláspontom viszonylag egyszerű, tegnap a. Testülettel elfogadtattam, hogy nem javaslom megkötni egyelőre a településrendezési szerződést, azért, mert az önkormányzat által követelt 3,5 milliárd forintos pénzbeli támogatást még nem érte el a beruházói ajánlata. Ez alapján azt javasoltam a testületnek, hogy ne fogadjuk el. Már eleve úgy terjesztettem elő, hogy ha valaki azt mondta volna, hogy de mégis, annak nem voltak meg az alaki jogi feltételei de a lényeg az, hogy jelen pillanatban nem tudunk megállapodást kötni. Egy picit azért speciális a helyzet, mert közben folynak az út felújításoknak az előkészítő munkálatai, tehát jogi értelemben, szakmai műszaki értelemben lezárultak a tárgyalások, amely alapján tudjuk, hogy hogyan kell felújítaniuk majd a Csömöri utat, a Rákospatak utcát, a Bosnyák utcát, Bosnyák utcát úgy ráadásul, hogy a hétvégi piac vizemeltetése, zavartalan kell, hogy legyen. Tehát, hogy van egy előrehaladott szakmai tárgyalás, az lezárult, és hát nyilván azért azoknak az utaknak a felújítása erőteljes lakossági érdek. Tehát van, van vita közöttünk és a beruházó között, ugyanakkor van olyan dolog, amivel egyetértünk, hogy hogyan kell felújítaniuk az ő saját költségükre a környező utakat. Ez egy önálló beszélgetésnek kellene, hogy leginkább tárgya legyen, de ezzel kapcsolatban hadd kérdezzem, hogy jelen pillanatban ez ügyben te mit látsz? Illetőleg, ha már ezt kérdezem, akkor vajon az a felvetés, hogy Tiba Zsoltot amiatt vonják felelősségre, hogy ez a település rendezési terv nem jött még létre, ezek mennyire releváns problémák? Alapvetően egy... Képviselői kezdeményezésről van szó, amelyben a képviselő nyilvánvalóan nem tudja se a saját hatáskörét, se a testület hatáskörét, ugyanis jegyzővel szemben egy ember tud bármilyen folyamatot indítani, az a polgármester. Most a polgármester, az jelen pillanatban én vagyok, és pontosan tudom, hogy ez egy méltatlan támadás egy hivatalnokkal szemben, és nagyon eh, visszataszító, amikor a választási kampányban a hivatalokat kell vegzálni péld vagy valós előny megszerzése érdekében. Tehát, hogy ez, én azt gondolom, hogy ez az alja a gyomorforgató részéről beszélünk. E, és azt kérdezem, hogy mi lesz szerinted a Bayerrel való kötélhúzásnak a vége? Van-e ennek egyáltalán időkorlátja? Előre időkorlátja nincs, tehát nyilvánvalóan odáig szeretnénk ezt feszíteni, hogy megkapja az önkormányzat, ami neki jár. Ugye, de azt nyilatkozta a Bayer képviselője, hogy ők annál, amit ajánlottak, annál többet nem akarnak adni. Így van. Hát ők ezt nyilatkozták, mi meg azt nyilatkoztuk, hogy többet várunk. Nyilván van ennek egy határa, a határ az valahol ott található, ahol ha mondjuk az önkormányzat ö, peresíteni ezt a követelést, jó eséllyel még megnyerhetné. Tehát, hogy legalább legyen egy olyan ügyvéd, aki komolyan vehető ö, beadáll, tehát, ö, peresítő anyagot ami alapján mondjuk nem röhög ki a bírót. Nyilvánvalóan leírhatjuk tázmediádot követelünk, de ez nyilvánvalóan még az ügyvéd se tudná nevetés nélkül megcsinálni, mert hát alá kell támasztani. Tehát nekünk van egy előzményszerződésünk, ami a kiindulási alapja, voltak közben tárgyalások, szerződésmódosítások, még a ciprust megelőzően. Én már kész kuktából dolgozom, tehát mi már ezen érdemben nem változtattunk, és azoknak az előzményszerződéseknek az alapján kell érvényt szerezni az uglóiak jogos követeléseinek. Én ezen vagyok, hogy az a lehető legjobb legyen. Korábban több beruházást is vállalta a fejlesztő, Nyár közepi ajánlata pedig arról szólt, hogy ezeket a, ezeket a természetbeni beruházásokat, tehát ami nem, nem szorosan függött össze a projekttel, azokat ő hajlandó átváltani egy az egybe pénzre, és akkor az önkormányzat úgy oldja meg magának ezeket a beruházásokat, ahogy akarja. Tehát nem egy nagyobb ajánlat, de viszont annyiban előnyösebb, hogy nincs beszorítva az önkormányzat időben, hogy a saját projektjeiben ezt hogyan tudja megvalósítani. Végül egy olyan dolog, amit a Kejfe Jancsitól nem áll távol, és szeretném megkérdezni tőled, <coughs> a főépítésnek, a főépítész most hogyan hívják Zuglóban? Mino Beáltának. Figyelj, rád bízom, hogy ennek van-e jelentősége vagy sem, én Azért a magam módján egy kicsit meglepődtem a Kejfej Jancsival való munkámban volt módom közelebb ismerettséget kötni, egyébként a szakmailag szerintem rendjén levő, nem az ellenzékhez tartozó magyar építőkkel. Ez egy orgánum, tehát ez egy internetes orgánum, de van nyomtatott változata is, és szerintem azért van sajátos bája annak, hogy egy bíró beált nevű hölgy, akiről én feltételeztem, hogy azonos Zugló főépítésével, bár ő ezt így külön nem jegyzi, de maga a cikk szerzője, Bíró Beáta, az egyediséget is magukban hordozzák Zugló új egységes jellegű épületei videó a ráeső fény hatására változatos színben mutatkoznak meg a ZVK Project épülő irodaházai a kivitelezést, és itt tovább, és itt tovább. Mintáztatás keretében kiválasztották a Zugló ZVK Project épületének homlokzatai bájá Konstantin Én csak azt mondom neked, hogy nem tudom, te olvastad-e a tanulmányt? Nem. Uh, abban, a, abban a fénytörésben, ahogy egyébként zuglót uh, firtatják az elmúlt időben, ha ez a bíró beáta, az a bíró beáta, akkor azért. Ö, ez... nem bíró, bocsánat, nem bíró, Bíró. No. Bíró? Tehát, bi, tehát, bi, tehát ennel, mint Nándor. Így van. Jó, akkor, akkor az egészet felejtsd el, illetve ne felejtsd el, mert Bíró Beátának van egy nagyon pozitív, egyébként Bíró Beátának is lehetett volna, csak annak lett volna egy egyéni sármiad, de akkor ezek szerint mindent visszavonok, ami a, a körítést illeti, de maga az, hogy egy kifejezetten pozitív cikk jelent meg a magyar építőkben, az egyediséget is hordozzák magukban, is magukban hordozzák zugló új egységes jelegű épületei egy ilyen uh, írás van, ha egyébként azt téged érdekel. Az a, azon nagyon meglepődtem volna, hogyha a, a Én is meglepődtem volna, és még egyszer elnézést, uh, hogy egy betű tévesztés, de az, jobb, ha az ember óvatos, és akkor elnézést kérek, uh, Ezügyben, már mint az óvatosságot illetően tegnap beszélgettem Máté Gáborral, aki azt mondta, hogy nem szól szám, nem fáj fejem, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne meg a véleménye a történésekről, megtörtént a fegyelmi vizsgálat, tegnap a... a a kormányinfón elmondta Gulyás Gergely, hogy egyébként nyugaton egy ilyen történetnek mivel kéne zárulnia. Szerinted az a történet, ami megesett a Katonai és a József Színház program szervezésével végződhet-e úgy, hogy az Máté Gábor fejébe kerüljön? Uh, én most nem is mennék bele magába az ügybe, inkább a miniszter úrnak a mondatára reflektálnék. Figyeljük! Köszönöm, hogy, között, hogy ez egy másik országban, egy másik eredményemény közben nem kérem. De volt egy e olyan kormány miniszterére a szájában, hogy 2015-ig talán e ahol semények is következménye, tehát bármilyen komoly, e Is tehet. Jó, most jött vissza a hang, nem. akkor arra kérlek, hogy a mondatot előről, mert mindig megjavult, de van egy átmeneti periódus, ez most már másodszor fordult el a beszélgetésünknél, tehát a kérdés nem ismétlen meg, de a válaszod legeleje az átment egy ilyen hullámzó balatomba, azt légy szíves ismételd meg, és nem csesztetni akarlak. Szóval a katonának az ügyén túl én arra már nem is szeretnék effektálni, csak a miniszter úrnak a rendkívül magas erkölcsiségű mondatára, hogy e, teljes mértékben hiteltelen egy olyan kormányminiszterétől, miniszterétől, ahol semminek nincs következménye. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. A jövő éten folytatjuk, és még egyszer elnézést, hogy egy olyan dologra hívtam fel a figyelmedet, amely cikk formájában létezik, ám a szerzője nem azonos e, zugló jelenlegi főépítésével. Elnézést, a félreérthető lettem volna. Nem volt semmilyen félreérthető szándékom. Köszönöm a rendelkezésre állást. Kelemes hétvégét. Úvatos közlekedést ebben az időjárásban. Leszámítva, hogyha az a fafej telefonál, aki egyébként szokott, kivételesen felajánlom, hogy hívhatnak, 23-88-31, ha ez a telefonszámunk, halványlag érzem, nincs, hogy ez a... Mennyi a telefonszámunk? András, lehet, hogy elaludt. Megnézem. Már régen ajánlottam. Körvonal az údik a december. Szerintem jó lesz. 8 óra 40 várok. Tessék! figyeljen, nincsen már semmilyen program, mire jó, ahogy ezzel szórakozik. De tényleg látja, hogy a misoreletét nem tudja akadályozni. Mire jó, ahogy ezzel szórakozik, de tényleg látja, hogy a misoretét nem mi tudja akadályozni. Mi, jó, hogy minden Hát tudja mit. Sajnálom, hogy nem 24 órás a keyfejensi, mert akkor a teljes napját ki tudnám tenni. De legalább ő tudja a telefonszámot? Én nem is tudom, hogy milyen számot hív, mert elfelejtettem. Kis szerencsénk van, még találkozhatunk fel. Haló. Jó reggelt. Jó reggelt. Szia, Géza. Uh... Én is reagálnék azért, Gulyás miniszter úrra, szóval komolyan vegyük, amit ő mondott. Ő azt mondta, hogy ilyen esetben Máté Gábornak le kéne mondania. Mondjuk azt, hogy igaza van. Na de abban a konztesztusban, hogy közben a Színházában a főigazgató Regnál úgy, hogy ott két ember kórházba került, és ezt a kettőt összehasonlítani egy, egy, egy pártnak adott egy, egy kedvezménnyel. Hát oké, okay, mondjon le, de akkor teljesen evidens, hogy akkor ugyanilyen következménye van a nemzetiben is. Nem vizsgálgatjuk, nincs ott a főigazgató, már mióta történik ez a dolog... Nem, nem tudom, az, ne, a saját magát köpné Nem tudnék vele vitatkozni, beleértve, hogy nem tudom elképzelni azt a libikókát, aminek az egyik végén a Máték Gábor, a másik végén a Vignyanszki van, mármint az el, a, a, a, a, mindegyik a maga történetével, mert ugye ezek nem egybevethető történetek. Hát, um, annyiban egybevethető, hogy két igazgató, akinek a, az általa vezetett intézményében történt valami, ami egyik sem túl. Igen, de a kettőnek a súlyát nem lehet összevetni. Tehát az egyik két ember megsérült. Ö, nem é. tudom, hogy volt-e kérdés é. tegnap a, a, a Vignyázski történet. Lehet, hogy egy héttel ezelőtt volt. Én azt tudom, hogy... Én boldogan beszélgetnék erről részleteiben Gulyás gergelyel, és alapvetően számomra azért fontos beszélgetni Kis Ambrússal, amit egyébként megkértem Kurtás Andrástól, hogy vágja ki, és önállóan közé fogom tenni. nem senki se hivatkozott arra a beszélgetésre, miközben az teljesen exkluzív tartalmakkal bírt. Van egy sor dolog... Amit egyébként ezeken a beszélgetéseken úgy lehet meg, megtárgyalni, ahogy egyébként a kommentár műsorokban nem. Mert örvendetes, hogy a Pion, Csider, Bakás, Fial összeállítású csapat most már 16 ezer nézőnél többet ért el ezzel a négyes beszélgetésével, amivel egyébként most már az első helyezett ebben a fél évben, és közvetlenül utána jön a csintalan pár százal lemaradva talán, de egy ilyen kommentárműsor nem bír azzal az erővel, mintha az ember egyébként Vignyánszki Attilával, Máté Gáborral, vagy Kisabrussal beszélget, ami pedig Ezt a Mátét illető... Kisambruss sem a állást tisztességesen szerintem. Lehetett volna konkrétabb. Lehetett volna konkrétabb, um... Láthattad a mosolyt az arcán, láthattad az én törekvésemet, kitaposni nem lehet valakiből azt, amit egyébként ebben a formában kimondani nem akar, azt pedig kétségbejtőnek találom, hogy a Gábor vele közt vagy telefonon keresztül közöl olyan tartalmakat, amelyeket nem akar közölni a nagy nyilvánossággal, abból adódóan, hogy azt a média hisztériát, amit egyébként egy ilyen nyilatkozat ad, jelentene, vagy kiváltana, azt egyébként ő már nem bírja. De mit gondolsz arra, hogy neki szerintem kutyakötelessége lenne ezeket a tartalmokat elmondani, ha van ilyen? Ami akár megvédi, akár megvilágítja ezt a dolgot. Én neked ebben igazat adok, de ő, ő belőle épp úgy nem tudom kitaposni, mint hogy nem tudom kitaposni a Kis Ez a fajta lojalitás, mert azt gondolom nagyon hasonlít egyébként Kis Ambrus Navracis Tiborra. Ez, ez lehet, hogy egyébként a lojalitás erény. Nem, ezt tekintetben azért nem. A kisambrus és a is között óriási különbség van, de értem azt, amit mondasz. Nem feltétlenül a lojalitás vezérni, de legyen az lojalitás, vagy legyen az puncitranci, aminek semmi értelme nincsen, akkor se tudom kitaposni belőle. Oké, okay. köszönöm. Én is köszönöm. Itt vagy még Nem tudom, mennyi a telefonszámunk. András, vegyük le a horvát Csabát. Jó, mert Horváth Csaba már nincs itt. Köszönöm. Emberekkel beszélgetek, úgyhogy. Kettőtve, három, nyolsz, Látják? Én nem is tudtam a telefonszámunkat. Jó Jó reggelt. Magából ennyi elég. De ha minden második ember nem ez a félőrült, akkor én állok rendelkezésre. Régen beszélgettünk. 23 88 12 Tessék! Kettő De meg kéne szólalni az igazgatónak. Igen. Tessék. Igen. Ön egy értelmes ember, vagy ön a fafej? Így Hétfőn nem lesz élőlebonyolítású kejfejancsi. Kedden Zubor Attila lesz. Szerdán valószínűleg Lakatos Márk és Herceg Zoltán. Igen? Nem. Dörö.fi kukac gmail.com. Viszont látásra Viszont hallásra.